الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يقال فالقائل بكون العبد خالقا لأفعاله يكون من المشركين لأن نقول الإشراك هو إثبات الشريك في الألوهية غرض د ماتن رحمت الله غرض د شارح رحمت الله ليله تعلق دي شرحنا شرح نه دوه خبري دي اول غرض د شارح رحمت الله لای د فد سوال او زه ده دویم غرض هغه د لائل د ماتزل او نقل کوي او رد کوي په دلائل او د خصم باندې دوه خبره ده د درس خلاصه سوال یو نهقل د سواله لیغې جواب جواببه غرض په دی کې بیایانې ووي مسلي دی دی فندنده دویم ما وویللی چې دکر کوي هغه د لایل د خسمه اوت کوي په د لالو د خسم بندې و مخک نه مسله دا شروع وه چې خاالخ لپاره دی افو دی بنده ګو چوک ده نو د اهلی سنت قول داو و چې د دی د پارم خالیق الله تالا ده معتزله ویلې چې نا خالق هغه بنده پخپل ده او سکالچه دوی اغا یو بل خالق او مان په دغه یو صفت کې چې صفۃ الخلق ده دی الله تعالی سره شریک پیدا که په دې سره دغه معتزله مشرکین جوړیږي او کنه دایې چې نا په دې سره معتزله مشرکین نه جوړیږي ولی وی دی او جنا چل متقرراتو د اهلی سنت نه دا ده چې هغه به تکفیر د اهلی قبله نه کوي او دویمه دا ده چې شرک دلته راغلي نه دا شرک ویل کیږي د لره شرک هغه عبارت ده له دینات یو شی د الله سره شریک په لوهیت کې وګرځوي چې لکه څنګه چې دا یو الٰه دانه دارنګ بل الٰه ده نو دوی خو دغه قول ذکر کړی نه ده لکه څنګه چې هغه مجوسیانو ذکر کړړی ده مجوسیان یا چې اصل کې دغه فاعان دو دي یو فلو خیر ده او یو فلو شر ده خالق د خیر د پاارله تالا ده خاالقغا د شر د پاه شاطان ده نو دوه فله راغلی دی نو یو خالق لپاره دی خیر ده او بل لپاره د شر ده نو اغه دی الله تعالی سره تولهیت او دغایب معبودیت کې اغه دی الله تعالی سره شریک ګرځوین نو یایته شریک نو یایت آغا خدایان دو دی یو دا د اغه خیر پیدا کوي بل آغا دا د اغه شر پیدا کوي نو یوته مشرک ویلای کیږي خو دوی خو شرک په لوهیت نه دا کړی بلکې دوی یایته د کوم بنده پیدا کین دا په دې خلک الاتو ته محتاج دی اسباب ته محتاج ده او دغه اسباب الله رب العزت फायदा کړی دي بیا په واقعي کې د الاتو د وجنه نسبته دوی چاته کړی ده الله تعالی ته نو د شرک نه ویل کېږي نو په دغه خبره سره دوی مشرکان نه جوړیږي خو لیکن علماو د ماوراء النهر د دوی متعلقه سختی سختي کړی ده نو ویلیدین چلماط ازلاونه مجوسیان خدي اگر اسادو حالن دی په نسبت سره دوی ته دی یوې حال لدیر له دوی نه خده ځکه هغه قائل دی دو خدایانو دی او دوی قائل دی لا تو عد ولا تحسدانو دی هغه دو خالقان منی دوی بشمیره خالقان منلی دین نو دی وجه دا مشرکان دی خو به هر کیف د مسله ذکر کړه چې اگر راجی حدا دا چې په دی سره دوی مشرکان نه جوړیږي ځکه شرک ویلې کیږي دیلره څ دې خدای سره په ولوهیت کې څوک شریک نه او دوی خو په قول کول نه دا کوي اگر ک علما او د ما ورا نه هر په کې سختي کړي دا په دې خبره پوي شو یو مسله یا وکړه دویمه خبره دا معتزلیان یی ته انسانان خالقین لپاره د افعال اختیاري و دي دلیل و دلیل دا دا چې موږ بداحتن فرق وکړو او ما بند د هغه افغانالو دي بنده کې چې یو د د اختیارري دي یو غیر د اختییاري دی نو دا یو چې د د په اختیار کې دا معلومه دا چې دا د خپله پیدا کلی ځکه په ا اختیار کېده دا. او دابل د د په اختیار کې نه ده معلومه دا, دا چې د پیدای نه ځې ی اوسپ اختیار کې نه د لکه مثلا انسان حرکت کوي د حرکت د پاه دو صورت دي یو دا, دا چې هغه حرکت دی مرتایش ده یو سړی زنو وای اغ لاسی عامامشه د پاره خواځږي نو هغه دی را کنټرولوللی نسی ووج دا ده چې دغه د د فیال غیر اختیارري ده دا د د د پاه الله پایده کلی ده خالیقې بلوک ده ل ووجات د د فکو او اختیارکې نه ده او دویم دا د چې د په خپله لا حرکت وررکې چې څنګه ښ اغې لاس خو زه ولیشي نو دغه حرکت اختیارري چې د په اختیار کې راغلی معلومه دا ده تا اختیاریت دی وجنه دا چو دا دی دا خپل مخلوق د دا پیدا کرده دا نو لدی وجنه ثابت سوچی مو خود دی دا دو حرکتینو پا ما بین که پر نو دا ثابت ده چې دی یو دی پار خالق یو زاد ده او دی بل دی پار خالق هغه بنده ده پا دی خبر پویسه <تصفح> دویم دلیل دا ویلایره چې کچیرته دا, کچیر دا خالق دی ټولو شیانو دی لپاره شیان الله تعالی سي نو اوس پیدا کړی الله تعالی دا بیا خو پکار دا د دې ثواب د دې عقاب د دې مدحه د دې زم دا ټول الله تعالی ته راځي نو دا بندا چې مستحق دی عقاب جوړیږي بندا چې په دې فعل سره مستحقه هغه د ثواب جوړیږي په دنیا کې مستحق دی م یاد د ځم جوړيږي هغه په کار دا چې جوړ نسی دا خو به هلته جوړي ده چې که دخو پیدا دخو دی دی دی دی دی دا کړی وي که نه د خو د دی د پااره هغه خلق کړی وایي په دی خبره بندې پوه شوي نو دد ووج نه ل نه معلو مسوله ل نه معلو مسوله چې بنده دا خاالق ده او در مداد ده چې کچیر ته الله تاالله خالق لپاره د دی پوکوو چې مثلا د بنده دی پارهقیام الله پده کړی ده قعود الله پیدا کړی ده نو لکانه متصفف ب بی ظال بیا به الله تعلا تهاک ویللی کې د الله تالا ته به قام ویللی کې د الله تعلا ته به قاد ویللی کې د غ یک په دی خبره بندې پوه شوي او بلدللی دا ویللی ده بل داویل دا چې د قرورآ ثابته ده چې خالیق دیر دي لکه قرآ کوي فباره الله احسن خاالق نه براکته عزمت چا د پاه ثابت ته چېغب په خالیقو کې احسن ده معلومه دا ده چې خاالقان دیر دي خو الله تعال غب کې احسن ده نو نه معلومه بندگان خاالق دي او دارنګه بنده خاالق ده ځکه عثاله وعسى صلى الله عليه وسلم تقول وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ التُّيْنِ كَهِئَةِ الطَيْرِ سِكَلَتَ خَلْقُ وَكِي آغا لَخَتِنَا كَهِئَةِ الطَيْرِ يو شكل دي الله اللہ تعالى بندت خالق ويل كنا نمالوم دادا سي بند خالق دا دادا ليل شاو ويله موتزلو نتاسب دي, دي طولنا جواب وكي دي دليل اولين بجواب دا وكي سي صاحب اصل خبر دادا دا اصل خبره ده د خالق د افعال اختیاریه غیر اختیاری او ټول د فار الله تعالی ده خدای دې د دې فار افعال اختیاریو کې هغه څه دغه تصروف کولای شي او بلکې په خپل اختیار سره غنسی کولی. نو دا خو هغه مفوض کسب لرده کسب خود دغه افالو د فار ده دي د افعال اختیاریو د فار سب خو بنده کی نو د دې وجنه په دی سره د ان ثابت چې خالق بنده ده او دوه مداره چې کته یايي چې بیا مستحق د مدح او د عقاب له جوړیږي مګایو چې اصل کې خلق دي د فعال الله تعالی کړایره خو چې دی مستحق د مدح جوړیږي په دنیا کې یا د زم جوړیږي په دنیا کې یا د عقاب جوړیږي په عقبہ کې یا د ثواب جوړیږي په عقبہ اخو په اعتبار دې سب څه فرق سره ده نو د تا د دلیل خو جبري او ته متوج ده اغه اهل سنت والجماعه نه ده متوجهه زکات که موږ د څه کول کړي وای نه کدي چې انسان د لپاره اغادي هیڅ شی تصرف هم نسته انسان هیڅ نه سیکولای دای په منزله د ښه نی باندې دا د څه کول مکړې بیا به تا دلیل سی یو چې هیڅ هم نه سیکولای بیا الله تعالی دا ثواب دي چې جوړ کړي الله تعالی دا احساب دي چې جوړ کړي خو موږ خودس نه ییونکه جبریا مګای یو چې الله تعالی دا هر څه پیدا کړي خو کوي څوک یای ای بنده خالق الله دا خو لیکن کاسب بنده ده کیسه د بنده بندکې نو څه کله د کسب وک د کیسه د وجه نه په دنیا کې مستحق د مدح یو د او په آخرت کې به د اقاوب د ثواب ویني خبر اخلاص سره د ساده دلیل اگر راځي چاته ده جبري او ته ده اهل سنت والجماعت مخته نه متوجه او کته دا خبره کې چې بیا به الله تعالی هغه متصف سي به دي دي نو زاما چې نا متصېف دی صفته سره هغه څوک وي چې څوک د دې کې څسب نو الله تعالی کېسب دی د عقل کړه دا چې ته الله تعالی ته عاقل یې یا الله تعالی کېسب دي د قعود یا د قیام کړه دا چې ته الله تعالی ته قائم نو خالق په دې نه متصېف کیږي دلیل وې دلیل خو مخ کې مګویلایم او اوس وې بیا هم درته کوم چې الله تعالی خالق نه 파ره دي د ټولو اراضو ده سواد الله پیدا کړي دا بیاز الله پیدا کړي دا او در ته او سفره لاغیر ضالې کالا په دا کړي دي سره له دی چې الله تلاته عود ویل کېږي الله تعلا ته اب او اه او سپ ویللی کېږي یا نه نو چې نه ویل کېږي نو معلومه دا ده چې توسی په د سپاتو سره اغه چا راځ چې دی. سووک دیدي دی هغه کسب کوي نو الله تلا خو کاب نه د الله خو خاالق دهدا کړي الله دي کسب الله نه ده کلی چې الله تلا په دی, دی متسیف ګ پدې خبرې په ويسه دا دلیل هم سینه ده او کته یې چې قران کریم کې راغله چې الله تعالی أحسن الخالقین و ده نو تاسو بو یې چې خلقه دا په معنا د ایجاب نه ده دا په معنا د تقدیر سره راځي د اندازه کولو په معنی سره نو دلته الله تعالی دا خبره وکړه چې تخمين او اټکل او اندازه د یو شی دی پاره اندازه انسانم لګي الله تعالی دی یو شی دی فار اندازہ لگی فالله کوم شی دی فار اندازہ مقرر کړه بیا تغیر و تبدل نشي نو الله تعالی په دی اندازې لګون کې احسن ده فتبارک الله احسن الخالقین د دې دا معنی نه د ډیر خالکاندی الله تعالی په یغه کې احسن ده کما قاله بهل بلکې خبر اده چې دلته خالق په معنی دی هغه لګون کې سره ده نو اندازه بندم لګی الله تعالی هم لګی خو لیکن په دغه دواړو کې الله تعالی ده احسن ده هغه دی عظمت او دی برکت چې ده په دې خبره پوي شو <تصفح> او کته الله رب العزته آغا عیسی علی السلام ته ویلي وې زه تخلوکه شکل ته پیدا کی نو الله تعالی په خپل وي بند ته خالق ویل دي نو دلته مل دین دی جواب کوي چې صاحب دلته آغا د خلق په معنا تصویر سره ده خلق په معنا د تقدیر سره ده چې کله تې دی دې خطینه اګه یو شکل تیار کې یو صورت تیار کې او ت اندازه دی دې پشان د مرغه برابر کې په دی خبره باندې پوي شو فتكون طيرم باذن الله بیا به دې الله تلا په پر پرمودي او دې الله په خلق سره د دې مرغه جوړې کی په خلق الله تعالی کې مخالقه دې نه لري خدای بنده دې خو یی صرف اندازه کې په شان د اګه شکل مرغه د یو صرف دیغه یو شکل جوړی تصویر ور کوي نو دلته دغه واز تخلقو په معنا د تصویرو او په معنا د تقدیر سره ده شکل ته تصویر ور او دیغه هغه صورت او شکل برابر کوي یي اندازه پشان دی مرغو کوي فتكون طيرن فيكون طيرن باذن الله فتكون ذك فيكون اه فيكون طيرن باذن الله نو هغه به د الله تعالی په فرموده باندې مرغ جوړیږي نو خالق دی غیر لپاره الله تعالی ده دی خالق نه ده نو دا مستدل لپاره د معتزله وو نو سي جوړي دي مساله ثابته سوا چې قول د اهل سنت والجماعت قول راجحه او قول د معتزله دا قوله مرجوح تاسو د مطلب حقیقت کوئ دو د خبرې خو لا يقال سوء الدنيا اي فالقائل بكونه الاصدق قيل سما دی په دې خبره باندې چې بنده خالق د الله دی د افعال خو له یو كونه من المشركين دال جمله د مشرکانونه دي دون الموحدين د سې د سوکولني لانا نقول زکه مګا يا يو چې شرک وی لکه کې دې لره چې يو سوکه هغه د چا سره شریک په اولهیت کې پیدا داكي... کی مصلا <مسلح> ظاهره سوکن وصمه ولي ما ولي با دے مشرقی و با دے مشرقی و با دے مشرقی تا پیسل آسلہ شرکتو تیویل کی گئی مگر اللہ تعالیٰ صلح بل سو خدای مناد آئی دا لا يقال تشب الدنيا فالقائل يكون العبد قائل فدي خبره بندي چې کېدل دی بندا چې د خالق لپاره د افعال یوکونه من المشرکین اغدې جمله د مشرکین نوې دونل موحدین ولې ولې ان ان نقول زکمګه یا یو چې شرک لکه اس بعد د شرک د په لوهیت کې په معنا د واجب الوجود سره هغه واجب الوجود وګنی کمال المجوس لکه څنګه چې د مجوس د لپاره ثابت ده یا په دې معنا بندي چې هغه مستحق دی عبادت وکړځوي لکه د بت فرست د لپاره ثابت دی معتزله خودانه ابيتبه بالله بل يجعلنا بلكيدنا كرزويه خالق يد بندا فشان دي خالق يد دي الله تعالى لدي وجناس بند محتاج ده اسباب والات ات اغ الاات واسباب سيغى ففيدا يهدى الله تعالى بند دي الله تعالى فيدا كيدي الا ان مشايخ ما وراء النهر ولكن علماء دي ما قد بالغوا یغو مبالغه کړیوه په تدلیل دي دوی کې په دې مسله کې تر دې پوري چې دسیو خبره کړیوه چې مجوسیان اسعد حالا منهما هغه د حالت په اعتبار للمعتزله و نه دي حيث و لم يثبتوا په دې طریقې چې یوه نه ثابت کړی مگر یو شریک لله لأ تعالی سره او معتزله ثابتوي شرک ان لا تحصا دمر شرکان چې دوی غو شمارم نو سکه دلی وحتجت المعتزله دلیل نیولې دا معتزله و به ان چې بداحتن موږ کوو بداه تن موږ فرق او په Uh, بین حرکت ماشي په ما د اغ حرکت کې چغه په مزل کوي او د دي حرکت دي مرتش کې چاولدي د په اختیارده دو نسان یا دویم نه ده و بیا هو اوبلله دا لو کانکلو ک چېته ده ټولو په پیدایخ دی اختدي الله سره وويله بتته نو بیا به باې لسيقااعدهدي تکلیپ نو بیا دا انسان مکلب کللب بندې ده او مدها او ساب او عقابلله پور کې مګ چې داله تله پې سوور کې جواب را وه ظاهونه نو جواب دا دا ذلكکه ان ماته وجه چې دغه خبره خو رجدا عل الجبريه جبريوته القائلين چې هغه قائل دي په نه فيدي کې سبب دي اختيار باندې اصله بالکل یا هغه چې انسان حسم هم نشي نه نه خلقولی سي او نه کې سبب وګي چې نه انسان کولی سی پیدا کولی نشي انسان هر څه کولای خو پیدا کولی نشي د خبرې په حقیقت پوي شوي خالق به الله مونږ او کاسب به الله تعالی نه کدا چې دیول چې هرڅه الله کوي دا خبره ده هرڅه الله تعالی نږي زکه چې هرڅه الله یو بیا خو الله کا سفس د دې دې بیا خو ولای از وکړه د ځان مله تعالی سن ته خوراکو کده عکلم الله تعالی سن وو په دې له تعبیر کې ډیر فرق کوي یو عوام غریبانه غلط شي او ته حرکت او تعبیر کې ډیر احتیاط کوي د سیبای چې بنده هرڅه کولای شي خو پیدا کولای هرڅه نسی پیدا یې الله کیسه باندې کې د څه بنای چې هر څه کې الله یې کې نو بیا به الله کاشف کړه د څه چې هر څه الله پیدا کېږي ولجوابه جواب دار دا ان ذالک صدق الزام ودلیل ان ما يتوجه اغراض جبري او تاع القائلن چاغه قائل دی پنه پد کی سبب دی او دی اختیار بندی بالکل او ما نحنو اما نحن او هرت اهل سنت دی مگو فنسبت هو نو مگای ثابت و کسب حالا ما نحققه ان شاء الله تعالی دی بورا و زاحت کو ثابت و کالا منزور و قد يتمسك او کله استدلال کوي پدی خبره بندی چکه چیرتا بند الله تعالی خالق و لپار دی افعل نو بیا الله تعالی تا دا اکیلو شاريب او زاني او سارق ویلي کې د غیر ذالکه او هاذا جهل عظيم الله ان دایي تفتازاني صاحب چې د لوی حماقه دال ان المتصف بشی زکه متصف بشی سره هغه وی قامه به چې لغه سره دا صفت قائم می او هغه کسب کړي الله تعالی کسب کوي دا الله سره قائم دا اکل چې تاو کله قیامت سر راغی یا ای کنا تاسو سره زر تاو کې قیامت لتا سره راغی دا الله سره هون درغله بیا اللہ تلاتا تنگ داویلے کی کیكن... گئی، علاوالا دین کیكن... دارا سی خالق پا دین متصف کی گئی، زکر خالق دی آرازو دا، حالانکی اللہ تلاتا، اللہ تلاتا بنده، اطلاق دی دین سکیدلی جدی اسود دا، عبیز دا، ایلا غیر ذالکا وهذا جهل عظيم يدل على حماقه ان المتصف بشيء من قام به ذلك الشيء متصف بشيء سره اذا سوق يقي چليغه سره دغه صفات قائمه لا من اوجده اغه سوک نوي چې چا پیدا کړي وي اولای رونه ايتوي نو ان الله تعالى هو الخالق چه الله پیدا کوونکی دات دا د بیا زو د ټول صفاتونو د پاره په اسامه کې ولا يتصف بذلك الله تعالى اسودا وابيض نو وليكيږي ورغم اي تمسك او د روري استدلال کوي په دې د الله سره تبارك الله احسن الخالقين اغا د عظمت ولدا الله تعالی چې احسن د خالقین دا وې استخلقو من التوینه کیهات الطیره نو جواب دا چې خلق دلته په معنا د تقدیر اندازې سره دا نو لدین د تاسیس استدلال نو سې کیږي وېه یې كلها د ارادته او مشیتته